بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله تاهرين وعنة الله لا أعدائهم من الآن لا لقاء يوم الدين نحمده ونستعينه Rəbbi şəhli, sədri və yəsirli əmri vəhlil oqdatəmin nisani, yəfqəhü xoğdi, sədəqə Allahü ləliyyə ləzim. Allah-u Teala -lə, ibadət taatımızı qəbul eləsin, inşallah. Allah-u Teala bu günü təmam müəminlərə mübarək tərqərar versin, inşallah. Allah-u bizi həqiqə namaz qılanlardan qərar versin, inşallah. <coughs> Dünyada və axirətdə Peyğəmbər və əhl-i ziyarətindən və şifayətindən bir nəsib eləməsin, inşallah. tamam müəminlər, xüsusən iltimal sudo Allah-u Teala duasın qəbul eləsin, inşallah. Xəstələrimizə şəfa acil inayət eləsin, inşallah. Nəslimizi, bədi nəslimizi bu yolda sabit qədəm eləsin, inşallah. İslamın, müsəlmanların, düşmənlərin tezləyicə məhb-i eləsin. Bəhsimiz insanın təklifə barəsində idi ki, çəndəfələrdə ki, insanın boynunda ən böyük vəzifələrdən biri olan əmribi məruf və Allah-u teala demək olar ki, insana vacib elədiyi ən böyük vəzifə, ən üstün vəzifə əmribi məruf idi, ondan bir miqdar danışdıq əlbəttə biz cəmih 2 cüməh əmr-i bi-mərufdanın barəsində danışdıq, amma əmr-i mərufun mövzusu çoxdur, həddindən artıqdır. O, biz sadəcə biraz qısa danışdıq. Bir mövzuda uzun danışanda möminlərin keçən dəfəki yadından çıxır, elə bilirlər ki, elə keçən dəfəki təkrar danışırıq. Fanagrama, yox, bəzən mövzu çox olur. Məsələn, biz istəyək, dünya, bəhsin dünya bəhsinə eləyək, dünya bəhsinə. 5-6 il çatmaz ki, qərar olsa cümə Bidən ilə ələl-əssalamın Nəhsulbəl ağada Dünya barəsində xütbəsi var Fikir edirəm, həşt adı 2-ci xütbədir Elə adam onu danışsa, bir neçə əl gərək danışasan Hər kəlməsi bir, bir İki mənbəri sözdür Ona görə bəzən söhbətlər e, Mövzu uzananda Söhbət təkrar olunmur O mövzunun tutumu çoxdur Bir şey ki, Allah tələ yer üzündə Bərpa eləmək istədiyi, bərqərar eləmək istədiyi bütün əhkamının hamısının qoyub əmri bir məruf nöhdəsinə. İndi baxın, onun mövzusu naqad olmalıdır. Bütün o, hətta Peyğəmbərlərin gəlməsi, imamların gəlməsi, bunlar da hamısı əmri bir babətindəndir, o cəhətdəndir. Ona görə mövzu uzun mövzudur. Mən ambay 2-ci cəmi məclisi mübarədə danışdım, keçirik inşallah insanın başqa məsuliyyətlərinə belə özün də çox danışmışam. Belə onsuz da mənə çox danışan deyillər, amma daim anənəm, məcbur vədam da danışır. Belə də ki, mümkündür kimsə ilə danışmaq istəsin ha, mən gün ortaya qədər danışmaq balansımı qutarır. Bundan sonra da belə daha sabahçı danışıqdan danışıram. Amma sün bəzi şeylər danışılmalıdır, gərək danışılsın, gərək deyilsin. İndi bəzən biraz uzun çəkir, bəzən biraz qısa çəkir, inşallah müəminlər də səbr eləyərlər, qulaq asarlar. O məsələlər ki, biz insanın boynunda bugünə qədər danışdıq bu mövzuda, ki, axrınçı əmri və məruf idi. Ondan sonra, özdə əmri və məruf insanın istimai vəzifələrindən idi. Əvvəldə insanın fərdi vəzifələrindən danışmışdıq, sonra da insanın istimai vəzifələrindən danışdıq. Əmri və məruf, O, insanın istimai vəzifələrindən biriydi ki, yəni çoxlu vəzifə var, istimai vəzifə var insanın boynunda, biri də əmri və məruf idi. Bir mümkündür bir neçə cəhətdən danışaq, amma elə üst-üstə götürəndə eyni mövzudur. Bu da bir vəzifədir, bir işdir. İnsanın boynunda və o da ibarətdir, insanlara, cəmaata ehsan və yaxşılıq eləməkdir. Biz, Birdana sözün, bir neçə sözü bir mənada işlədirik adətən. Məsələn, nəfəqəyə də ehsan deyirik, sədaqəyə də ehsan deyirik. Bu şeylərin hamısına bir mənada. Düzdür, hamsi olar ehsandır. Amma bəzi cəhətlərdən fərq edir. Məsələn, nəfəqə bəzən vacib olar. Ehsan vacib olmaz amma. Məsələn, adamın atasının övladının dolanışıqı adam boynuna vacibdir. Ona nəfəqə deyirlər. O vacib nəfəqədir. Də ona ehsan deməzlər. Ehsan, məsələn, odur ki, o müstəhəb bir nəfəqədir. Ona sənin yedizdirməyin, içizdirməyin, paltar verməyin, sənin boynu o vacibdir. Sadəsən, bir müsəlman kimi, mümin kimi, ya Allahın bir bəndəsi kimi, ne edirsən, ona köməkli gelirsən, buna deyirlər ehsan. Əlbəttə, da tək maddi məsələyə bağlıdır. Əsr ehsan mənəviyyətdadır. Məsələn, bir nəfər bir şey bilir, onu gedir, kiməsə öyrədir, Bir nəfərində bir ton məsələn əti var, bozbaş pişirir onu, məsələn, bir 2 nəfərə verir. Onunla o bir kəlmə sözü, bunun o 2 min nəfəri cəhsanından artıqdır. O bir dənə mədəni doldurur, amma bu ruhu tərbiye edir, ruhu düzəldir. Görürsünüz, Allah da alan elçilərində heç biri bozbaş verməyə gəlməyib. Hamısı mənəvi qida verməyədən ötürü gəlir. Hətta məsələn e, ayədə də varımızdır da, bir dənə elə bil kəlmə, yaxşı kəlmə insana sözləmək qolun, mərufun, xeyrun min sədəqətin, yətbəvə əza bir dənə sədəqə ki, ardı can minnət gəlir. bir dənə kəlmə deyəsən tərəfə, bir cümlə deyəsən, bir kəlmə deyəsən, ona nəyəsə başa saldırasan, başa salasan o sədəqə ki, ardı can gəlir, ondan çox-çox fəzilətdir, sədəqə həmin o yemək içməkdir, maddidir Amma söz Bir kəlmə söz. Məsələn, keçən dəfələrdə dedim, insan Məcidə gələndə həlil İslamdır 8 dənə şey tapar Məciddə. İndi kim gəldi, elə boş qayıtdı, vay onun salınadı. Da bundan yaxşı hara gedəcəydi ki, nəsa gətirməyə. Elə dədir. Amma həlil İslam məşhur hədisdir. Mən neçə dəfə onu demişəm sizə burada. Ki 8 dənə şeydən 8-ində -dən tapa bilər. Amma da tappasa bir hissəsini tapar. Heç də tappasa ən azı birinin onu tapardı. Məciddə birini tap o bir adam bədbaxt da hər tərəf bağlanıb üzünə o qədim kişilər demişdən dəryaya gedir qurudur o gəlib əlboş qaydır o, o, o nə əl-ələ salam günahıdır nə məcidin günahıdır bu burdadır o 8 dənə şey mən saysam görəcəksiz hansı var burada mövzunuz o deyir saymıram amma indi o gəlir əlboş qaydır da onun öz günahıdır da siz məsələn gedir, hami gedir balıq tutur gəlir dənizdən, bu əl boş gəlir. Burada deyə bilər bunun tilovuna düşməyib də balıq. Belə deyir, bu yaxşı ata bilmir. Nəbili qurdu yox imiş qırmağa keçitməyə. Nəm toru cırığı imiş məsələn belə. Amma qərar olsa gedirsə də dənizdən su gətirəsə, də oradan bir adam əl boş gərsə o bəd bəxt. O bəd bəxt. İndi Əli salam deyir ki, burada 8 dənə süfrə açılıb, hər şeylə. İndi bir adam oradan əl boş gəlirsə onda Nə süfrənin sahibinin günahı döyür, nə süfrənin öz günahı döyür, nə də bu adam deyənməz mənə kimsə mani oldu. Niyə? Cəmaat hamısı acı idi, yedilər sənə qalmadı. Yox, bu süfrə də yemə ilə azalmır, istifadə ilə azalmır. Elə süfrədir. Bu bozbaş diyor ki, getirib qonşununla payını yəsin, sənə qalmıyor. Ya qonşusunun payını yiyə. Bu süfrə belədir ki, bu tükənməzdir. Xəzayini qeyb ki deyir, Quran, hədis, aya, o qeybi xəzinələr, bu onlandır. Nə qədər kim istifadə eləsə, itifaqən o quyunu çox nə qədər işte, suyu o qədər təmizləşir, hətta gürləşir, götürür suyun, o gözənin qabağı açılır da. Burada elə bir məsələ də var, bulağın elə bil, o tutalan yerlər açılır, axar çoxalır, insan nə qədər çox istifadə eləsə və insanın özündə də tutum çoxalır. Mədəni bir misal vurun, yadıza salın. Adam var, təmşə at çörəyi yiyib. Biraz artıq yiyəndə görürsən, ona əziyyət verir. Niyə? Mədəsi balacadır. Elə? Adam da çox çörəyi yiyəndir. İndi düşünməyəm kimi, diyet yəkəçəndə görürsən, əziyyət çəkirdər, niyə? O yetim həmişə kilo-kilo aparıb, indi məsə 200 qram. O da deyirsən, hə, bir işim var idi, mənə deyərdim, razım yerimi böyük etməzdim. Deyirlər, özümü adam k Bu, görsən, insan bunun çoxluğundan, azlığından əziyyət çəkir və insanın bədən üzvləri də istifadəyə uyğun olaraq özün hazırlayır, özün amadə edir, özün proqramını o cürə qurur. Eynilən insanın ruhu da o cürədir. İnsan əgər ruhun vərdiş verdirsə mənəviyyətə, o görərsə məsələn, elə, namazı da vaxtında durar, görərsən, məsələn, Bir dənə savabdan ötürüdə gedər, çalışar, soyuqa istəyər, yaxışa qara baxmaz. Niyə? Çünki bilirsiniz nəcədir? İnsan mədəsi fərz elək bu boyda bir şeydir. Aclıq olanda o mədə boşluğundan ağrıyır və beynə siqnal gəlir, ya beynindən oraya siqnal gəlir, sənə deyirlər ki, acıbsan. Ayaturla Məqarın kitabında də misal vuru, deyir ki, geyərçinin o beyninin hafizə hissəsin, Çorrayıblar, tokuverirlər, nəmlə ilə səhər. Bıraxablar ki, ey, düşmür deyərə. O qədər uçur-uçur da ürəyə partlayır ölür. Dəni qoyurlar qabağına deryəyəmir. Yadından çıxıb ki, yəni, düşünmür ki, mən azmışam yeməliyəm. İnsanın sistemi düzgün işləyəndə mədət siqnal verir ona. Bələ baxaq, bə Yatanda siqnal gəlir ki, yatmalısan. Durmağa lazım olanda siqnal gəlir ki, acanda belə. Hətta bəzi məsələlər, təxəlli məsələlərində siqnal gəlir, durur, gedir. Məlum, biri çağıranda, o da sənə içərdən siqnal verir ki, çağırırlar da dur ayağa. Görmürsən, partdadır onu. Bu şeylərin hamısı insanın maddi cismində nədir? Mümkündür. Və özdə dəllə də ehtiyacı yoxdur. Hamımızın gözünün qabağında, delə döyür bu baş verir. Özə biz hamımız bilirük ki, maddiət aləmi təzad aləmidir, ziddiyyət aləmidir. Maddiət 2 dənə maddə bir yerdə oldu, bir gündən heçmən ziddinən əsər var orada. Hətta bir maddənin öz tərkibində də nədir? Görsən ziddiyyətlər verir. Əslən materialistlərin nəzəriyyəsi budur ki, aləm elə ziddiyyətlə nə mələ gəlir? İşimiz yoxdur. Amma ziddiyyət var. Onunla belə görürsüz bu qədər vəhdət var, birlik də var, uyğunluq də var necə bir-birini nizamlayırlar, bədən üzvləri, bədən orqanları, hamısı, ki, hərəsi bir iş görür. Amma elə nizamlayırlar, elə bir-birini oxuyurlar, elə bir-birinə yola gedirlər. Görürsən, tam şəkildə nə olur? İnsan həştə dil yaşayır. Bu, maddi aləmdir, təzadda aləmidir. Əgər bu şeylər, bu işlər, bu hadisələr burada baş verirsə və insan da ondan faydalanırsa, mənəviyyət aləmi olan ruh, ki, orada heç bir təzad yoxdur, orada bir sistem qurulmayırsa və insan bu sistemlə istifadə eləmirsə, deməli, insan düzgün mövqəydədür, düzgün yerdədür. Yə əslən, etib adam bilmir ruh nədir, ya ruhun vardı, ya yoxdur. Ola bilməz, ruh ola. Bir dənə məhdudəsi olmuyor onun özdə dairəsi geniş ola, o ruhun nədənsə ehtiyacı ola, sənə siqnal verməyə, sənə bildirməyə və sən nə eləmişsən, ya onu məyus eləmişsən, ya da siqnalı körramıysam, keçir tümürdə siqnal bu yana, şunuru qırmıysam, ona görə də fitrət içərdən nə qədər çalışsa da, tərəfi məhsidə gətirə bilmir. Fitrət, bax on, insanın nəfsi, fikir verirsiniz də, insanın nəfsi, İnsanı oğurluğa vadar edir. İnsanı cinayətə vadar edir. İnsanı qətlə vadar edir. İnsanı zinaya vadar edir. insanı ən çirkin insan üçün yalan danışmağa vadar edir. Yaltaqlanmağa vadar edir. Söz gəzdirməyə vadar edir. Nə qədər çirkinlik desən, insanın nəfsi insanı o işlərə necə bilər? Bax görün də bu dünyada nə qədər hadisələr baş verir. Günde bu televizörler bu DGL onunla işleyirdi. Başka işleri yoktu ki. Bu Arvad'ı öldürdü. Kadın cenneti olması öyle diyorlar. Falan kişi vurdu Arvad'ı öldürdü. Şimdi da eşsiz oldu. Böyle diyor. Hansı haber atsa Arvad'ı vurdu kişini öldürdü. Göreceli günlerimiz var Hasan ile Arvad kişi vuran olur be. Gör nə günə gəldik qaldığa. Mən bu dədəsin öldü. Bu qar hamısı da iki dənə şablonsuz var. Qısqanlıqza, qısqanlıq, zə qısqancığıq zəminində hə? ha. A bu da, bu da sensator. Nə yəni və bölcəyə söyürmüş. Valla bölcə ilə sürüşüb ayağı bıçaq gedib girib onun ürəyinə məsələn. Nədir? Bazar qızışdırsınlar. Nə bilmən, əsl o sözləri danışmaq ayıbdır. O sözləri danışma ayıbdır. Gələk örtüsün insan olmuşsun üstün. Mətbuat insanın mədəniyyətinə xidmət eləməkdən ötürüdür. Qəzəyət, jurnal, radyo, televizor milləti, kütüləni, avam təbəqəni marifləndirməkdən ötürüdür. və rüsva eləməkdən ötürüdür. Kimin Allah iraq eləsin, Allah göstərməsin nəsli və bədi nəslimizə ailəsində, ondan sonra ətrafında, nəslində, tayfasında bir dənə iş olanda, Götürüb onu bayraq eləyir ki, bizim nəsildə belə bir iş olur. ham üstün örtür. Pəs əgər şəxsdə örtürülürsə, ailədə örtürülürsə, nəsildə örtürülürsə, gələ millətdə də bu şeyləri nə olsun? Üstün örtürülsün. Millətdə də bilinməsin. O, düşmən qulağımızın dibində. O deyəcək, siz nə milləsiniz ki, gündə sizdə, məsələn, namus üstündə, filan şey üstündə, filan sizdə, min nəfəriz bir-biri zıb və bir da qalsın bu şeylər danışılmaqla sadələşir danışılmaqla adiləşir və nəticədə də bu şeylər çoxalır təbliğat artır bir növ onu elə bil təbliğat edirlər bu ondan ötür gələ elə üstün hə, ə, axı nə lazım deyəsən ki filan rayonun filan kəndində filancız filan kəs bu kime lazımdır sənalda bir adama lazımdır bu axı bu nədir hava proqnozu 4-cü paltını qalın geyib çıxasam Ondan sonra fırtına döyür ki, balıq tutmağa gedəndə dənizdə getməyəsən. Ondan sonra axı nədir? Azam vaxtı döyür ki, namaza vaxtında durasan. Nədir axı bu? Öldürüb-öldürüb də Allah öləni rəhmət eləsin, günahından gitsin, qalan da günahından gitsin. Axı buna şəhid olmayıb bu, deyəsən ki, lazımdır millətin dinin, məsələn, hörmət bəslədiyi bir şey. Ondan sonra öldürüb-əşüb, qələt deyiləyib də sen bunu ilə... Kanal qalımı tezənən axşama göstərir. Baxın, də indi bu söz gəldi dedim. Bu mövzuda danışmaq cərəyə elə bu gün kitab açmıraq. Sözüm bunladır ki, baxın, insanı bütün bu çirkinliklərin hamısına nəfsi vadar eləyir. Amma bilirsiniz də, nəfs insanın o ümumi bir digərçi dünyasında, insan dünyasında fərdlərdən biridir. İnsanın daxili çox şeydən təşkil tapıb, onda biri nəfslə. Bunların hamısının içərisindən nəfs qəhrəmanlıq eləyib çıxır, insanı atasını öldürməyə vadar eləyir. Bəni üməyyə xəlifələrinə baxın, hamısı bir-birini öldürüm. Bəni abbaslara baxın, neçəsi bir-birini öldürüm. Ata bir balaca şey eləyib, görüb ki, oğul görüb ki, mənə verməyəcək, o birisi oğula verəcək, gecəyilə nəhəyi yox eləyib, yola salıb. Səhər də başlayıb, oturub başına döymək, atamayı, atamayı. Abə sən öldürdün axıbın, aməl olun. Görsünüz bu, dünya, atasını öldürür, anasını öldürür. Belə çirkin çirkin, inanın ki, baxın, bəzi yerlərdə, bəzi işlər var ki, ata öldürməyədən də çox pislə, ha? Ana öldürməyədən də çox pislə, sadəcə İnsan onu biraz az dərinliyinə düşünmür. İnsan fikirləşsə ki, bir nəfəri öldürə düzdür, kim kimi öldürsə, o da ölməlidir İslam qanununa görə. Yəni, hakim şər, imam onu edam eləməlidir, asmaldır. Amma yalan danışanın edamı yoxdur, qeybət edən edamı yoxdur, söz cəzdirən edamı yoxdur. Bilirsiniz, bunun mənası özdə var, deyir, məmən qətələməminəm mütəəmmidəm fə cəzahu cəhənnəm xalidi nəfiyyə. Kim müəmiri qəstdən öldürsə, cəzası cəhənnəmdə əbədi qalacaq orada. Amma yalan danışanı heç demir, əbədi cəhənnəmdə qalacaq. Elə, müqayisə elədir yalan danışma, xaramı yemək kimindir, filan, bəs-məşəm, Heç cəzası da yoxdur, elə. Bilirsiniz, cəzası yoxdur, bunun mənası bu, deyir ki, o çox yüngül bir dənə günahtır. Bizim fikrimizdə, fikhi istidlali bəhslərimizdə fikir verir, söz, əksər alimlər deyir, o günahın ki, cəzası yoxdur, Allah onun günahın çirkinliyinə, pisliyinə görə istəməyib dünyada onun cəzası verilsin, istəyib qalsın axirətə orada əməlli başlıq nəyə var cəzası verilsin. Axı, ah, bəhsimiz var. Bu adam ki, günah edir, məsələn, içki içir, ona yüzdənə şallaq vırırlar, ya həştatdənə şallaq vırırlar. Görəsən, bu içkinin hesabına, bu bir dəfə istəyirin hesabına da həştat şallaq ona 20 il içib ona görə vurmurlar ki, tutur onu molla, görür ki, içkili də. Deyir, gəl bura, yaxşı gəlməsən. Çoxdandır mən bu şallağım bir adamın kürəyinə dəymir. Onu kəmal ədəmlə qədim deyərdilər, mafi qayda ilə uzadır ağızı üstə, O o o içkili tutulduğu günahın nəidir? Şallağıdır. Ondan qalancılar heç, onlar da keçib onun əvəzin çıxacaq. Bax o içkili. İndi yalan danışana şallaq vurulmur. Hə? Söz yəzdirənə şallaq vurulmur. Bunun mənası budur ki, içki içmək, yalan danışmaqdan nədir? Çox günahdır. Pis günahdır ki, buna şallaq var, buna yoxdur. Əksinə deyirlər. Əksinə deyirlər. Deyirlər Allah Buna ki, bu şallaq vuruldu, görəsən o şallaq, o işçinin təzədən hesabını eləyəcək, qiyamətdə eləməyəcək. Bəzi mənim ki, mollalar deyil eləyəcək, bu dünya payda, ahirətdə də verəcək. Amma əksar mollalar deyil ki, yox, Allah çox adildir. O, bir şeyə görə iki dəfə cəzalandırmaz. Elə bu ki, burada cəzalanır da, ahirətdə onun cəzası verilməyəcək. Bə onda Allah yalan danışmağa deyir, yalan danışmaq və söz gəzdirmək, qeybət eləmək. O günahlar ki, onların cəzası dünyada yoxdur, həbdi yoxdur, onlar o qədər çirkin günahlardır. Allah deyir ki, dünyada o nəvəzin həştaşallığına, yüzşallığına çıxmaq olmaz. Qoy qalsın axirətə ki, orada əməlli başlı bunun hesabına nəyək? Yetişək. Əməlli başlı. Baxın, ona görə biz bəzən günaha baxanda görürük bu elə belə özrə döyür. İt itdici ilə deyir ki, Allah sənin bu insanlara verdi gün cəhənnəm əzəbı bunlar fikirləşmirlər, bunlar qammırlar, bunlar başa düşmürlər. Bunların dərraçəsi yoxdur. Bunlar elə bilirlər ki, sən bunları cəhənnəmi aparmaqla ən böyük əzabı verirsən bunlara. Amma bilmirlər ki, qiyamət və Günün rüsvayçılığı və dünyada insanın hətta heç kim bilməsə də, elə özü-özliyində düşünsə, o günahçı ki insan eləyir hətta yəlsizlikdə heç kim görməyəndə, o qədər ki o insana alçağlıq gətirir, onun rüsvayçılığı ən böyük cəzadır. Cəhənnəm onun yanında heç nədir? Bunu it deyir Allahla, Allaha görə itin elədici zikr budur. Bütün heyvanatın ki zikri var, it də bu zikri eləyər gecə gündüz. Allah sənin bəndələrə verdiyi gün cəhənnəm əzabı ikinci dərəcəli əzabdır. Birinci dərəcəli əzab, günahın onlara gətirdiyi o alçağlıq, qiymətsizlik, aşağılıq və həm dünyada, həm ahirətdə olan nədir? Rüsvaysılıq, ən mühür günah. Biz yani orasını orası rəşmirik. Biz orasını fikir rəşmirik. Ona görə bəhsin bundadır ki, insan günahı nə qədər gün-gün sayar, günah günahdır niyə görə insan özü ağıllıb də məxluqdur. Bir adam ona qarşı gəlib bu boyda məclisdə kimsə kimin qarşısında o tərəfə dönüb ona deyir üzr istəyirəm. Elə deyə deyər acı. Birdən o elə eləməsə, məsələn ən azı onu görən deyəcək ki, hədəfsiz gəldi, oturdu. Qabağımda heç bir kəlmə demədi. Hamı deyir ki, üzr istəyirəm, arxam sənin tərəfə oturmuşam. Ham deyir belə tərəf də cavab verir, bəcizdi filan, belə. Lərzə, sən ki elə bu məcliste oturmaq hüququndur. Sən ki orada belə oturmalısan, başqa variant yoxdur ki, bir sıra bu məcliste oturdu və qalanlar nə edəcək? Elə? Belə onda şəhərin hamısı bir ləhmətsiz olur. Elə? Ən halda sən öz hüququndan düzgün, normal qaydasındakı iştirak istifadə edirsən. Ən halda yanlışlığından da bir dənə üzr xahiş edirsən. Bu bir dənə insanın normalıdır və bunun kimi minnərlə misal, hə? bunu sən dərk edən halda, yaxşı o haq yəsinin ki, oturmağı da sənə o verib, durmağı da sənə o verib, vücudu da sənə o verib, hətta harda oturmaq lazımdır, harda oturmamaq lazımdır, belə o yeməyi yeməyi də sənə o ilham eləyib, onun ifrazını da o sənə ilham eləyib, niyə o haq yəsinin haqqını əda eləmirik? Bu nəfs ki, insanın E, o, bədən dünyasının fərdlərindən biridir. Bu, səni bu qədər vadar eləyirsə, qətlə, yalana, pislikə, nəyə? Onda sənin bu boyda dünyan olan ruh aləmi və o nəfsi mutməninlə niyə səni vadar eləmir bir nə yaxşı işin dalıcdan getməyə? Niyə insan ona həris olmur? Niyə indi insanın mədəsi hamının fikri budur ki, gedə inşallah buradan çörəyəyə? Nə qədər bizim göz deyirik, Molla qutarsın gedə o bozbaşın halına baxağa. Ha? Elə də de, elədir. İndi bozbaş olmasını aş olsun da, da biz bozbaş tapırıq ancaq. Hə? Elə dədir. Cənnətsə, əlla pendir çörəyi olsun. Hamını gözdir. Ən azı bu mövzə qutarana qədər bir dəfə, iki dəfə burada oturanların hamısının ürəyindən burdan gedəndən sonra aca gələndə yeyib gəlməyibsə. Gələndə yeyib gəlibsə də 100% lazım bir çay. Ha Hamı o keçir. Amma görsən insan əqidə mədəsində oturur. İnsan əqidə salonunda oturur. İnsan əqidə aləminin içərisində oturur. Oradan istifadə eləmir. O bilirsiniz nəyə bənzəyir? İnsan gedə bir də güllüyün, səyliyin, baxcanın içərisində otura, özü ilə də bir üfunətli bir şey yapara. Apardığı o üfunətli şey, o baxcanın, gülün, ətrinin hamısının qələbə elib öldürüb ifonatın verir. Eyni buna asada bir misalda da mənim sağlam elə olardı. Amma dərin misalları var bunun. Axı sən gəlmisən ondan istifadə elə də de, elə deyil? Özün nəyə gəlmisən? Yatmağa gəlibsən evdə bundan qəşəng rahat yatardın. Söhbətə gəlibsən bundan rahat yerdə adam tapardın söhbət etməyə. İbadətə gəlmisənsə yaxşı ibadət elə də. 8 dənə şey həzrət dedi ki, sıfır var. Özdə nə tükənəndi, nə qutaran. Təzağam da yoxdur, ziddiyyəti də yoxdur. Yanındakı nə qədər istifadə edəsə sənin payın əskirilməyəcək. Ona görə insan bu dərəcədə biraz deyə də, inci al ki Allah Taala deyir: "Zəlümən cəhola". Buna görə biri də budur. Allah Taala insan barəsində danışandır: "İnnahu zəlümən cəhool". Yəni elə gözəl bir məxluq yaratdım mən. Əhsen olsun onu yaradana. Elə dərəkəli bir şey yaratdım. Elə bir nə yaratdım, nə yaratdım, nə yaratdım. Ondan da sıra gəlir ki, mən bu təklifi verdim, dağa götürmədi, göyə götürmədi, yerə götürmədi. Kimə təklif elədim? Bu namaz, bu oruc, bu məsələ gəlmək. Dedi, biz deyir, Amma insan qabağı çinə, çinəsinə döyü. Dedi, mən, mən o təklifi aparacaq. Dalıcəm, misən, Allah nə deyir? Dəliyə deyirsən, əhsən ol, axı. Dedi, nəhə zələ o məncəh ola, Allah da nə oldu? Dedi, çox zalim və çox da cahildir. Allah bu tərifləməyə, nədir, bu nədir, bunu deyəcəkdir və heç deməyidin də, o birisində. Niyə? Elə bə, belə şeyə baxırdım. Bu varlıq aləmində heç kimin qudurəti, bəlkə də belə həqiqətin bu başqa cürə deyək, heç kimin ləyəqəti olmayan bir dənə əmələ ki, insan ləyaqət tapdı, onu əmələ gətirsin, o ləyəqətdən insan gəldi, nəyədir? Bir dənə hədis varmızdır. Rubbətal il vəl -Qur Qur'anı yəl -anuh. Çox Quran oxuyanlar var ki, Quran olara lənət oxuyur. Çox Quran oxuyanlar var ki, Quran olara lənət oxuyur. Qədim mollalar yadımda idi. Belə də cüz oxuyan mollalar yadlar belə ki, məclisdə bekarçılıq olanda o biri mollalar olmayanda, bəzi şey cemaat soruşanda ki, bular öz belə də o, bir məhdudədə cavab verərlər. Yadımda idi bir dəfə soruşdular, bu dedi ki, Həzrət Peyğəmbər keçirdi. Gördü quşlar Gəlib o leşdən yeyirlər, sonra çıxırlar, ağacın üstündə otururlar, başlayırlar Quran oxumağa. Həzrət Peyğəmbər dedi ki, Rubbəqo talil Qur'ani vəl-Qur'anı yəl-ənu. Çox Quran oxuyanlar var, Quranda neyir? Onlara lənət oxuyur. Bunu belə izah edirlər. Amma tam şəkildə tətbiqi yerindədir. Tətbiqi yerindədir. Amma sadəcə orada, Quşdur, qanatlı yoxdur, gəlib oturub burada şey, yeri yeri yeri, yeri gedir yer, gəlir oturur, başlayır burada oxumağa. Haa? Ona aiddir. İndi ya o molla zəmanən nəzərə alıb o deyirdi, ya elə doğrudan da bildici oydu, onu mən deyə bilmərəm, amma o elə hətta o zərədə izah eləsən, cənabı nədir? Təmsildir, dənə izahdır, tətbiqdir, dənə insana ki, insan nədir? Bu zərə işlər görür. İnsan Quran oxuyur, məsələn, namaz qılır, insan ibadət edir, insan nə eləyir, nə eləyir, nə eləyir? İnsanın ən azı, baxın, insan heç nə deyiləməsə, qiymətdir, nə məxluqdır. Amma gəlir ki, qay, heyvandan da pis olur, o da başqa cəhətdir. Allah deyilə, məhzud gəlib heyvandan pis olura, orasına da deyir ki, innahu zəlumən cəhə ola. Çox zalim və çox da cahildir. Deyir, niyə Allah? Sən bir təriflədin, bu təklifi ki, bu insan götürdü boynuna, insan ki, dedi, mən bu vəzifəyə əməl edəcəm, elədir, yaxşıdır dənən sağ oldu, Allah toh rəhmət eləsin. Nə deyirsən, nəhuz əlumən cəhə oladır, axı san, ardım bilmirsən. Axı, heç mənə heyvanatdan bu cürə cinayət Məsələn, siz bir dənə heyvanata, bir dənə doğuşan gətirin ki, məsələn, Hitlerin elədiki cinayəti desin ki, məsələn, heyvanat aləmində, məsələn, kimsə onu fikirl Deyiz, nəhzəl, o bu, insana Allah yaradı, meyracı gedə. İnsanı yaradıb, Allah-ı Allah, Allaha yetişə. İnsanı Allah yaradı fənafillah ola. Allahda itə. Qarışa. Nəcə o bir qaşıq, pəsoxu, şəkəri atırsıza, çayın içərisində nə olur? Qarışır, həll olur. Mikroskopla da bax, son görüşmür. Ancaq dadanda bilirsən, dadından ki, bu nə olub? Şirin olub bəndə məbudunda gerək o cürə qarışa dadam bilə ki burada qarşıqda nə var belə görünməyə İnsanı Allah bundan ötürü yaradır İnsanı Allah yaradır ki ehsan eləsin məsələn bayaq deyirdi də bəhsimiz ondan idi istimai vəzifə biri də nə idi insanların qarşısında cəmaata ehsan eləmək yaxşılıq eləmək Allah insanı bundan ötürü yaradır Amma siz, məsələn, təsəvvür oluyun, bir dən zəhmət çəkibsünüz, bir dəsgah düzəltmişsünüz, bir aparat düzəltmişsünüz, bir maşın düzəltmişsünüz, hə? ancaq burdan qabağa geçsin. Hə? İndi siz bütün vücudunuzu, varlıqunuzu, elmunuzu sərf edəmsiz bunu düzəltmişsiniz, işə salırsınız, əks tərəf hərəkət edir. Nəcə olar vəziyyət? Sən o maşına nə deyərsən? Zəlumən Cəhula nə kifayətdə nə deyəsən? Taptiyacaqsan onu, sındıracaqsan, əzəcəsən. Ona görə hətta bəzən insanlar gəlir bir yerə, bir vəziyyətə düşür. Allah daş yağdırır, Allah səl ilə aparır. Allah həzrəti Musanın qovmuna, tarixdə, tarixi ənbiyada gətirir, çox, tarixçılardan çox gətirir. Bəni İsrail bilirsiniz də töylə kürüyirdilər, kürümə bilirsiniz nə deyirlər, təmizləmək də. Töylə kürüyirdilər üçün. Firuan oğlanlarının başın kəsirdi, diri-diri, qızların da neynirdi? Saxlayırdı. Uzquru niməti Allahi, ənəmtu əleykum. Bəni İsrail, Allah deyir, o niməti ki, vermişdim sizə, onu yad salın. salım. İz ya iz nəccəynakum min Ali Firuan. O niməti yad-uza salın ki, biz sizi Ali Firuan'un əlindən qutardıq. Neynirdi Ali Firuan bulara. Allah bilirdi bu insanlar təhrif eləyəcəy, deyəcəklərə şey heçsinə. Ona görə Allah dedi: "Yəsumunukum su'al azab. Əntis əzabı verirdi sizə. Yüzəbihun əbnaakum və yastəhyuna nisakum." Sür oğlanlarınızın başını dirildirirdi, kəsirdi, qızlarınızı saxlayırdı. Belə bir vəziyyətdə arvadlar qab yurdu, kişilər də Allah bən İsraili, Hz. Musa'nın əlinə nicat verdi, gəldi. Bay, neçə dənə tarixdə mən rast gəlmişəm, allah taaladan bən İsrail çox şey istədi, bir dənə bax Allah-u Teala bir nəfərin əliyindən saldı orada, yəni nəsədə elə bir ağaclar bitirdi orada, bən İsraillərdən hansının kefinə meyvə düşürdü, zəmbili götürüb qoyurdular başlarına, bağın bir tərəfindən belə də uqla boydan belə, bu başdan o başa yox, gərək ora qamaz ilə belə giriydim, belə çıxıydım, zəmbil dolurdu. Əlləri ilə dərmirdilər, ha, meyvə o qədər çox idi, zəmbil dəyirdi, meyvələr tökülürdü, çıxırdı bir zəmbil verirə, meyvə. Nə oldu bir vaxt? işi şey yazılırlar da bunu çox yazılırlar tarixçilər, özdə ruhanı tarixçilərdən də yazılırlar ha. İki söz deyirlər, deyirlər Allah taala bir vaxt seli göndərdi, o ağacları kötü indən çıxartı apardı. Bir başqa yazanlar da deyirlər. Ağaclar da qaldı yerindən. Meyvələr də qaldı yerində. Bən İsrail nə vaxt getdilər o meyvədən dərdlər yeməyə? İndi bəziləri yazır içindən qurt çıxırdı. Bəziləri yazır diş çıxırdı. Bəziləri yazırdı qan çıxırdı. Bəziləri amma heçnədə acı idi yeyək. Meyvə acı idi. Bu eləsin deyək ki, belə də sonra söz qoşmasınlar. Acı o, şirir alması, armudu, heyvası, nə bilim, narı nə? hansın dərirdilər zəhrimar. yə bilmirdir tökürdülər onu. Yə sələh pardır, yə o, niyə? Çünkü Allah onu adam üçün ubağı əkdirmişdi, də burada da adam qalmamışdı. Burada da adam qalmamışdı. E onun kimi nə qədə misallar? Yeri var, Allah taala zəlumən zəhə desin. Allah sana deyir ki, Bunu ehsan edə qədəm ki, o bizimki ətdə bir kişi var, Allah onu rəhmət eləsin. Bu həzrəti Musaya nisbət verirdi, amma hələ də bir abid, abid çəkilib dağa ibadət elir. elə hər gündə bunun yemək-i içmək də gəlir də, yəni bunu ağıl döyürə, bu həqiqətdir, İslamdan qabaqçı asımanı dinlərdə rahiblər var idi, dağlara çəkib ibadət edirlər, bəzən bəzi məqamlara qalxardılar ki, bunların elə yemək-i də qeybdən gələrdir. Bunu yazılırlar tarixlarda. Buna ya, gündə abedi gəlirdi, ucunu gəlirdi, zaftıraq. Azərbaycan dilində də hə, belə başqa də də səhər yemək, gün orta yemək, axşam yemək. Bir günləri bir nəfər gəldi buna qonaq. Bəlkə çoğundu. İki nəfər oldu dərək. İki nəfər yemək gəldi. Nəm, iki nəfər yatacaq gəldi. Bu dedi ki, hə, qurban olum Allaha. Uzaq görəndi, ha, hava soyuldu. İki nəfər göndərir ki, birdən sabah gələ bilməz adam. Allahım, samalyotu fasatqa gələ bilməyəcəyəm. Bədəbəxt. O soyuq olduğuna iki dəs göndərir. Nəmlə nə, o kişi demişdir, "Deyirdi bu yedi iki dənə yeməyin ikisini də və yaxşı demirdin, səbaha fasatqa olmayacaq, gəlməyəcək. Niyə səbaha saxlamadın, indi yedirdin?" Yorğanı da ikisini atdı üstünə. Ailə gördü o kişi öküzdən mürgüləy ev tərəf aparır. Bu soyuqdan tənassanasına dəyər. Sonra Allah Taala ilə Həbiyyədə qırılacaq da dayı. Elənsə, rabitə qalar. Bu, narası bəndə silici oldu? Şah getdi, bir dən zahidə rast gəldi. Bunu da deyim ki, çək mövzumuza. Zahid saldı bunun sənəsinin altına. Söz zahid idi. İndi ki, o sözlə oynayan zəminin zahidlər, nəmlələr var. Görsən, hipnoz eləyirdər adamı. Adı, 60 il oxuyub, bu yetim qoymur ağzını açmağa. Ha, bələ, qoy bu da danışsın da. Sən indi bu sözlər qutardı da. Bu jargon qutardı, sonra nə olacaq? Həddi var da, Quran ayəsi deyir ki, Allah kəlamı deyir ki, latoxsa, şey Əzbərriyib çıxımsandı oradan, hələ deyir. Hə? İndi baxın, nə deyirdim? Zahid, hə? Zahid, razborqı ilə çıxartdı yolundan. Şah dedi ki, vəzir, qəbul, papax, taç, səhədinə Allah rəhmət eləsin. Dir şah çətirdi, tacında da bir şey işıldayırdı. Uşaq o bir uşaqdan soruşdu ki, o işıldayan orada nədir? Deda da mən nə bilim nədir. Mən nə bilim nədir. Bir ana qoca qarı gəldi dedi ki, bala, bilmirsən orada işıldayan nədir? Dedi, yox. Dedi, bala, o mənim ürəyimin qanı, sənin də ahı nalələrindir. Orda nənə, də səhədi də səadədir. Ha, əla onun şeirin özün oxuyasan görən, o mənim ürəyimin qanı, sənin də ahım halələrindir, çıxıb orada işıldayır özün. Mən niyə işıldayır? dey özün göstərir ki, yəni mən zülmdən çıxmışam bura. O işığılığa baxmayın, siz mənim gözümünlə baxın, görün orada nə görərsiniz? Bu çoban ner çoxtandır sürünlə məşinadır. O şah ki, cân sata mülkiyə gedadı. Hə? Baxın bu Belə gedalardan idi. Düştüm Zahidin təcənnəsinin altına allandı. Şah adətə vəzirə dedi ki, qələbə çıtacı, bu at da sən, bu qırğız da sən. Verdim hakimiyyət sənə, get. Aşy eləmə etmə, şahsır olsun falan bəs məşan. Onda ürəyindən deyir, ömrü boyu ürəyindən olub da. Hansı o birsinə deyib, xahiş edirəm ki, otub orada. Öldürüb gəlib çivi yerinə də. De. Elə deyil. Biz də hər oradan uza, uzaqlaşdıq. Çabdiyatı, tez gedim, çabdım, birdən xəbər mənlə qabaq çatar, başqası oturar orda. Səhər-səhərdə zahid durdu, dedi ki, qardaş gedək, hara gedirik? Dedi ki, deyək başqa yerə, deyək, bə bura nə olub? Deyək ki, neçə müddətdə oturmuşuq burada, bu mühitə bədənimiz dayı vərdiş eləyib. Gedək bir təzə mühitə ki, bədənimizə uyğun olmayı, mühitə qoy biraz az bədənimiz əziyyət çəksin. Sənə kim deyir əziyyət çəkm Dedin evlənirsən dedihə. Toy eləyirsən dedihə. Dedim ev eşiyici düzəltmisən? Pul var dedi var. Məndə düzəldib hamsını sonra toy eləyəcənsən. Dedi, "Yox. Birini düzəldəcəm, bir otağı." Dedim, "Niyə? Pulun yok. Deri, yox." Dərir, "Hamsını düzəltmə." Dərir, "Hamsını düzəlt də." Dərir, "Yox, qoy gəlsin. Biraz əzab-eziyat görsün." Derim, çün "Kün sənə qız verənin təpəsinə. Yerə soxum onu." O səni adam bilir, cəmatı 20 il qız böyə gedib əziyyət verəsən. Ay, xər! Valla, ondan ələ, düşür, ələ o, xərə gərə qiyamətdə cavab verəsən. Hə, məsələ, işim yoxdur. Dedi, gərək bədənimiz öyrənirsin. Dedi, yoxşu, öyrənirsin, öyrənirsin. Şah da düşdü qoyun ki, bunun yanına gedir. Bir xərə gədəndən sonra şahə dedi, diyan. Diyan işim var, gəlirəm. Getdi cülləkimi. Qayıtdı, gəldi şah, dedi, xeyr ola. Çıxar, dedi, ki, nə var idi. Yadımdan çıxıb qalmışdı, şah, baxdı qanın tərmə, dedi, 200 sənin ölüyün gözünə. 200 şülo xəzinədə qızıl qoyub gəlmişəm. Gör, mən axmaq kimin sözünə qulaq asmışam. Sürdü, Dalıcan vəzirin, kəndə çatmamış, mən çatım, alım, əbaniyədə ondan. Ki, gedib özünü fadişah elan eləməmiş. Süs, məsələn, ədi, İnsan bəzən elə düşünür ki, elə mən belə olmalı, yəni, yox, o cürə deyir, elə olmamalıdır. söz deyir, biri qulaq az görünə deyir. Səninlə danışır, görünə danışır. Bir qulaq az sən danışana ömrün boyu. Eh, sanki biz onunla danışırdıq, insanın istimai vəzifələrindədir. Bu, münhəsir olmayıb maddiya, nəsə qeyri maddiya. Bəzən maddi olar, amma maddisi o dərəcədə də vacib olmazdır. Həzrət Musa'nın ki, qovumu misal vırdıqa, o qovum orada oğlanların başı kəsilirdi, ha? başqa zamanlarda yaşayan oğlanlardan o oğlanları kimi müqayisə eləyəndə başlarının kəsilməyi, onlar nəyini iblər? Onlar, onlar xoşbəxt adam olublar. Onların başına ilə müsibət gəlməyir. Ölübirlər, onsuz gezi-tezi ölməli idi. Xüsusən də məzlum eləndə Allah Quranda deyir və mən qutulə məzluməm vələ qədəcə əlmən li vəliyi, hü, sultanı. Kim məzunum ölsə, onun vəlisinə padişahlıq verəcəm ki, onun qısasını alsın. Ki, əsr İmam Seyyən a.s.m. barəsindadır da. Amma yaxşı, bu uşaq bu cürə qalıb, niyə qalıb? Elə, niyə qalıb? Nə üçün qalıb? Ölsə bundan çox yaxşı idi. İnsandır. Bəni İsraili bəyələ misal vurdum. Allah niyə ona zəlumən cəhola deməməlidir? da bunun ağacını da öz yəkmişdir. Bağbanlığın da özü yetirdi. Meyvəsini də özü yetirir. Hətta Allah eləmişdi ki, əlin dərini meyv, uzadı meyvə də dərmirdi. Hətta o ondan qabaq ki, bunlar o tərəfdən gəlirdilər və Allah təaladir ki, mənna və səlva quşlarını göndərmişdi sizə. Hətta bəzi tarix yazıcı bişmiş aldı da gəlirdi. Amma əksərən o reallıqla uyğun olan tarixdə deyir ki, o Sina səhrasındakı bunlar gedirdi ki, o okeanın, dənizin bu başıdır. Quşlar ki, obiri ölkələrdən gəlirdi, suyun içindən də, suyun üstündən uçub keçməlidir də? Də harada oturacaq? İndi o balinadan yataqdan çıxıb suyun üstündə yatanda oturub onun üstündə biraz istirahat eləyirlər. Amma olmayanda məcburdur. Bunlar neçə gün ki uçurdular, gəlib ora yorğın çıxırdılar. Orada oturub dincəlirdilər. Allah təala da bunların ağzını döndürdi ora. Ki, o quşlar, o heyvanlar olan yerə ki, uçabilmirlər. Elə əllərin hansını tuturdular? Nədir? Kəsib yeyirdilər. Ondan sonra, birazdan sonra Musiə dediler ki, hasırna qədər biz quşat yiyəcəyik. Külbaşı o, görü olur, 11 manatadır hinduşqanın kilo. O özdə hələ çöl quşu idi, ximikat yeyib hinduşqa, 6 aydır. Amma o çölünü otlarından yemişdi özdə o vaxt. Musiə deyilər ki, biz nəyəmürük? Biz nə, lən nəsbərələ tamim vahidim. Biz daha inə deyib, bu, bu yeməyə dözənmürük. Nə inəmək istəyiriz? Loru mənası budur ki, Əzrət-i Musa dedi ki, bizi otlamaq istəyiriz. Dedi, bizi şəhərdən çıxar, turqdan, sarımsağdan, soğandan, hamısı çıxar, hə, otlamaq istəyiriz. Allah-u Teala da onlara dedi ki, fəbəddələləzi ilə qaydanda dedi ki, ebi yox. Nə inə? Orada dedi ki, məskənsizlik yazıldı sizə. Zuru bətəlikümü zilləti vəl məskənə. Gör, siz, sizi nə ilə dəyişdiyiniz? Mən sizi gətirib adam yerinə qoydum, siz gedib gör, harada otururuz. Hətta sizin kitabınız bağlandı. Qaydanda et olmazsa o qapıdan girəndə bir hintətun kəlməsi deyil. Onu da demədilər, hintətun dedilər. Ondan Allah da Allah dedir ki, Fəbəddələn ləzimlə zəlamı qoran, qeyrən ləziq Bu bədbəxlər deyir, onlara deyilən sözün əvəzində, baxın, Tarixdə yazırlar ki, Allah ki, demiş ki, ora, hittətun deyin, yəni, yəhud tövbə, bunlar hintətun dedi. Bir dənə say ilə deyin idi, hərəkə ilə deyin idi, bir dənə kəlmə, bir dənə hərif yeri dəyişir. Bədbaxt elə deyətsən, ona dedi, Ay, baxın, Allah o cündən qorusun insanı. O cündən qorusun, bir dənə hərif fərqinən anca deyir, məndiyən olsun, Allah deyən olmasın. Allah da dedi ki, fəbədələlləzinə zəlamı qoylan qeyrəlləzi e, qeyrələm. Adı, Mən də hittətun demişdim, də sən hittətun elədin onu. Bədbəxt də onu dedi. Allah peyğəmbərə deməmişdi ki, səndən sonra bir nəfərə bu millət tabi olacaq, və gərəcə olsun. Allah da adam demişdi, də siz mələk gətdiniz onun yerinə, pəs qərar idi, adam da alıcən gedəsiniz, və Allah deyənin da alıcən gedə edinizdə. Elədir, elədir. Mələk gəlmədi ki, müsəlmanlara hakimiyyət eləməyə, nə də cin gəlmədi. <gülüyor> adam gəldi də, adam Allah kimi demişdi, Allah kimi nəsb eləmişdi, Peyğambər kimi vəsiyyət eləmişdi? El adam idi da, yaxşı qərar edirsiniz, adam da alıcağın gedəsiniz, el adamın əyin yaxşısı burada qalmışdı da. Və həmin ayənin əllamə məclisi yazır, həmin o fəbəddələləzinə zəlamı qoğulən qeyrələzi qeyrələləhum ayəsinin şəhənin üzrünü deyir, əhl-i Allah onu işarə eləmək istəyir, yoxsa bən İsrail'in 1100 il bundan qabaq Hiddətun demişdi, Hiddətun demişdi, onun nə dəxli var idi bura, ki işarə eləmək istəyirdi. Necə onlar dəyişdilər kəlməni, siz yox, siz onlar genə kəlməni dəyişdilər, siz gör nəyə dəyişirsiniz və nəyə dəyişəcəsiniz, nə böyüdə cinayə bir kəlmək idi, onlar oradan kisandan sonra bəzilər gəldir ki, Allahı görmək istəyirik. Musa dedi ki, Allah ki, eşidirsən də bunlar Eşidirsən bularım. bularım. Həzrəti Peyğəmbərə deyilər, bizə başqa kitab yasın. Peyğəmbər təəccüb elədə. Allah-ı Allah Peyğəmbərə dedi ki, bunlar ki, səndən başqa kitab eləmək istəyirlər, ha? çox narahat olama. Musada Musa bundan böyükün istədilər. Nə istədilər? Ənlərə, Allah'a ı cəhərdə. Ya Musa, biz iman gətirməyəcək elə allah gözümüzlə görür. Allah da deyil, ma, görünməyəcəm. Görməmsən, görmürsən, görməyəcənsən də ha? Bu bədəbəxlər onun üstündə. Allah düdükə yaxşı. Deyirlər, bir İmam Sadiq əleyhissəlam dedi ki, ism-i əzəmən birini öyrətdi mənə. Ayton yaxşı, onun yaxşı. Ha qardaş, səni xəremləndir axı bu gedişlə gücün əmə. Sən gedərə İyyaka nəbudunla İyyaka nəstən düz deyə, elə bilər ism-i əzəmi bilirsən. And ol Allah'a, avam adam elə o İyyaka nəbudu və İyyaka ona da düzgün əqidə bağla. O cəsinin ism-i Yesin, ha, şi, biz ür, ya sənin simazıma qədər. Haşı biz bu tarixdə görmüşük də indi bədbəxtlər həzm eləyə bilmirlər. Ya Hazret Abbas deyməyə o qədər müşkilərləyənlər var idi. İndi Hazret Abbas olmayanlar paxıllıqlarından bilmirlər nə edirlər? Montaj eləyib qoyurlar oraçı. Buna bax. Bu filmlənmis var. Özüm bu filmlənməyə gəlibəm. Valla. Və çoxdur elə. Görsən elə çəkəndə orada da bünövrası qoyulur ha ə hə, elancı amma bu yoxdaq onda nədirəs? Bunda günah yox, yazlıqdır da. Allah rəhmət eləsin Molla Cəlseni dedi da. Yazlıqdır. Həqiqətən elədir da. Elə hədislər də varımız. Deyir bəzi adama ürəhə zansın, yazlıqdır da. Baxın sözümü tamam eləyim, yığışdırım. Budur ki bax insan da görsən bax özün bu yerə qoydu, gəldi nəticədə də bu cür nəticələr alındı. bu yerə qoydu, gəldi nəticədə də bu cür nəticələr alındı. adam İmamın əleyhinə nə batil-batil söz danışar. Nə qədər adam fəzilətin əleyhinə, haqqın əleyhinə çirkin-çirkin fikirlər yürüdər. Nə qədər insan pis adamın lehinə fəzilətlər düzəldər. Nəticəsi də bu olar ki, adam götürər əlinə, pıçağa gedər, günahsızsın, başını kəsər, deyər Allah-ı Ekber. Siz elə bilirsiniz, zəhənnəm olar üçün böyük əzab. Dülən, böyük əzab budur. İnsan gedib tutub bir də bitibərəsliyi, Demək, Allah yolunda bunun başıdır. Adam Allah yolunda adam doğunca kesər, quzu kesər, bir əti halal olan şey kesər. Mütbərə sardan Allah yerində qurbanı. Özün rəsvay eləyir, biabr eləyir. Bundan artıq nə olmalı Siz edə bilərsiniz bunların əzabını elə, bütün əzabların başı cəhənnəmlər İnsan o günə düşə Əl Dünən axşam biz qardaşlarla oturmuşduq, İmam Sədzad əleyhisselamın zöhri ki, bir böyüm oldu idi, sonra çaşda Allah qəbətimizi xətində xeyr eləsin, ona məktub yazır. Əvvəlində bir kəlmə deyir ki, zöhri, səni tanıyan adamlar sənin bugünkü halı görüb gərək sənə rəhm eləsinlər, yazıqları gəlsin. Və səni tanıyan adamlar, dünənüyü tanıyan adamlar, bir gün sənə görəndə sənə yazıqları gəlir. Gör, haradan-hara gəldin düşdün, əbəd bəxt. Əbəd bəxt. Biri mənə dedi ki, mənə iş verirlər, dəvət edirlər. Dedim, Seyyid, sən Seyyid Peyğambəri olasın. Sən neyini sən işin, sən neyini sən varasın? Bunun atası avan bir dənə kişiydi. İnanın ki, namazın həriflərinin sahə qədər namazda səhfi var idi o kişinin. Yəni, bildiyi bacardığı oy idi. Mən mənə dedim ki, Allah sənə verdiyi vəzifəni heç kim verə bilməz və onu heç kim də səndən ala bilməz 3 aydan sonra bu kişi ilə rastlaşdıq avam olsam bu əqidədə bu düşüncədə dedi, demə bu da bilirmiş məsələdə nə mənim bundan xəbərim qayyid dedi, bir az danışdı, dərdi dil elədi yürəyindən, belə də bəzi sözlər danışdı, qayyid dedi ki, ay əminəvəsi, babamla nüseyd siyığa qardaşı olub ay əminəvəsi Allah bir də bizə vəzifə verir. Dünyanın hamısı yığışı ona bizə verəməz, dünyanın da hamısı yığışı nəyiniyə? Onu bizdən ala bilməz. İnsanın o qədər şərəfli vəzifəsi var, insanın o qədər izzətli vəzifəsi var, insanın o qədər cihad eləməli yerləri var. Allah, baxın, keçən dəfə yaduzda olsa, harada danışırdıq bu söhbəti? Ki, xeybər müharibəsini danışdıq, onunla cümlədə danışmadı. Mələl-i səlam ki, gedirdi xeybərə bilirsiniz də, ən əhəmiyyətli müharibələrdən biriydi. Xəndə qədər əhəmiyyəti var idi. Bəlkə də bəzi də üstün. Ha? Əli ə.səlamı ki, Həzrəti Peyğəmbər göndərdi və Xeybər sınırdı. Yahudinin beli sınırdı. Özət, deyəsən, keçən dəfə danışdıma, o qədər əhəmiyyətliydi o qala Yahudilər üçün, 48-ci ildə Qudsi işqal eləyəndə Yahudinin generalı dedi ki, Xeybərin qıs Bu əlil-i -əl o boyda işin də Alican gedirdi, bir az getmişdə Əcvət Peyğəmbər çağırdı. Ya Əli Diyan, bunların hamısı yerində. Amma Allah sənin əlünə bir nəfəri hidayət eləsə, dünya və mafihanın hamısından fəzirlətlidir Allahın yanında. O qədə görməli iş var qardaş. Nə olar? Bir dənə səni də tutasan birinin əlünə, onu iki kərma namaz öyrə desə, bir əmri, bir məruf eləsəm, o sənin cihadın, o sənin başı kəsməyin Bu istimai məsələlər çox əhəmiyyətli məsələdir, biri də onun ehsan və yaxşılıq eləməkdir, ehsan və yaxşılığında ən yüksək forması budur ki, dedik, vaxtımıza qalıb əmşək içindən bir 15 dəq, amma mən bir dənə bu hədisi oxuyum, ayəni oxuyum, tamam edirəm, bir dənə ayədir, elə tərcümə edək, qutarıram. Ən yaxşısı da nədir? İnsanın əqidəsini düzəltməkdir, insanın ruhun fitrətinə qaytarmaqdır. İnsan azıb gedir. Bakın, yol gedirsən azıbsən. Bir nəfər geldi, sana dedi ki, səhif gedirsən. Özdə 5-10 km-də nədir? Geçməsən. Gədib o yanda bir rəşəm məzəm deyir, yox. Sən əcə oyanma o yandan bir rəşəsən. 200 km artıq yol gedətsən. O adam ömrü və o yadından çıxar. Heç vaxt çıxməyəcək. Niyə? Sən 200 kilometr də nədir? Yüzə 10-dən -10 20 litr benzinə gədəcək. Yolda rahat yol olsa, radar, madar olmasa, misalən, belə də, belə, biraz, belə Bodur olsam, mən onu, misal, sarışırıram, saati yarıma, bir saat, misal, həni 20 dəqiqə, radar, madar olmasa, hacı sürsə Allah, bir saata da sürər, bir saat, amma insan ki, zəlalətdədir, gedir, nə, də cədə, bilirsiniz, nə cədədir, axı, hər şey bir həddədir, hər şey bir həddədir, Çıxırsan baya şəhərdən, çıxa-çıxa, nə qədər zırnaqlar var? Elə ki, çıxdın magistrala, görsən 50 kilometr gelirsən, bir dənə zırnaqı yoxdur. Niyə? Dün hələ düz getməli səndə, ki, lazım olsa qoyacaq. Biliyorsunuz, bizim o zırnaqlar ki var, ha, mənəvi yolları bizə göstərir. Siz elə bilərsiz ki, biz laf gedib şeytanla bacılıq da olana qədər o işarələr olacaq bizim üçün. Yö, bir həddən sonra işarəmişarə yoxdur. Bir həddə qədərdir. Hətta Allah-u insanın yuxusuna bir dənə qatma qarşı yuxu salır, bir də adam yuxuda. Biri qışqırırdı yuxuda, mənim də başıma elə şeylər gəlir, mənim nədəndə, əməllərimdən də yəqin. Biri qışqırırdı, soruşdur, mənə niyə qışqırırsan? Dedə və Allah, mənim. O biri dedi ki, ha kiməçi xəstələnmişəm dedi ha ro dedi tüküm. Dedi nə yersən? Dedi busdur. Dur əttolcu nə sənin yeməyün adam yeməyidir. Nə də xəstəliyin adamı. Dedi vallah mənim yuxum deyəs adam yuxusu. Dür deyir. Də adam yuxuda canavar gəlir, şiş yeyər, pələng yeyər, it qopar. Məni inə yeyirdi? Dedi vallah gör nə əməl eləmisən. İndi baxın, hətta Allah Taala Bir dənə insanın yuxusuna belə bir qeyri bir şey salmaqla da o nəmli bir məruf eləyir. O qədər mən neçə nəfər adam tanıyıram ki, inan Allah'a bütün belə də 5 dəfə qəza namazların, qəza orucuların ki, o vaxt verilir, təkrarlayıb qotarıblar. Hamısı yuxuda idayət olub. özdə danışmır. Yadına da düşəndə görürsən rəngi yad dəyişdir. Adam da qorxur, ona məcbur eləmə danışır. Əbu yadına düşüb belə olub, danışsa ürəyə gedir. az qruhamız var, onu da gətirib yazılar namə Allah yuxudadır adamı, görür nə qədər mehribandı, gör nə qədər Allah-ı Allah çox istəyir bizi, yuxudadır əmrəvi məruf eləyir, akişıq. Amma bir həddən sonra deyir, vəzəru, qıraxın, qoy yesin, qoy gəssin dolan dolansın, yərtə və yələb və yetəmətdə, qoy gəssin dolansın ortalığda, ta əcəli çatana qədər. Pəs bunun mənası nədir? Zınakiyyət hamsı götürülüm. Nə qırmızı ışıq var, nə stop daroga var, nə stop xatı var, nə qayı var, heç mənə hamı çəkildir. Dördün, qoy qatısın da. O, mən üzr istəyirəm, amma bu misalı da deyim ki, tam ürəmət düşsün ki, aidin oldu. Görsən, həyətdə bir dənə, məsələn, heyvan ipin qırıb tutmaq olmur. İnəyədən, danadan, atdan. Bizə adam var, qaçırıb elə dağlayıcın. Sonra özü yorulur, qalıb o çıxır gedir. Adam da var, sərişdəsi var, deyir, "Dərmə, de de qaçıb-qaçıb indi yorulacaq, oturacaq." Bizə görsən ki, oturub. Gedirsən elə oturduğu yerdən minirsən üstünə bir yerdə qalxırsınız. Nə olub neçə dəfə O qədər qaçıb ona görə də əldən düşüb oturub, "At, getmişəm, mimşəm öşüb də, indi məni də Allah səb eyni bunu şimdi, deymə, bu qat gazincilər deyir sürçənə qədər tutundusa öz qabını sındıracaq. Nə qələt edəcək? İnsan Allahın nə vaxtı nə edə bilib ki indi nə edir? Nə Allah, Allahın bəndəsina. Siz o bəzi peyğəmbərlər şəhid oldu, onlar şəhid oldu, falan oldu, bəs məsələn Orada Allaha heç olmuyor. Allahın işinə heç nə olmur. Əksinə o bədbaxtlar o işləri ilə Allahın işinin biraz da qabağa aparırlar. Birazı pisliyi bunlara qalıb, Allahın işi gedib qabaq. Elə Allah təala bu insan bu çirkinlikdə ola, ola Allah genə onun yuxusuna bir şey salır. Amma da ondan sonra zınaqları götürür. ha hə, insan gedir. Də oradan çətindir onun qayıtmağı. Ona görə deyir, innəhu zəlumən zəhulə. O çox zalimdir və çox da cahildir. Lilləzinə əhsanu əl-hüsna. Allah-u Teala Quran-ı Kərimdə Bəqərə surəsi 174-cü ayədə. Lilləzinə əhsanu. Onlar ki, ehsan eləyirlər. Ehsandan dedim də əsli ehsan nədir? bizim et onu deməsəm də onlar da. Siz bizim aramızda o biri birə mübadiləsi yoxdur. Ona görə rahat danışmaq olur. Elə dədirsi. Çox da danışanmıram sonra qorxam gəlir. Deyilər sən başla. İstəsin sən ver sonra biz vaxtarıq ha. Ə odur. Həqiqətən ehsan odur ha. Ki məsələn bir də nə də Ömər birin gördü ki, danışır Əleyhissalam da alıcan. Ki bin övrləsin ki, özü qoymuşdu. Da indi bu dəfə nəsar etiraz eladı onu. Dedi ki, sən bilirsən kimin danışı, danışısan, Allah ona yetti dənə şey vermişdi, o yettisini bilirdi. Allah ona yetti dənə şey, fəzilət verib, onun biri Ali Xəttabda olsaydı, Tamam o şeylər ki, onun üstünə gün düşür, hamısından bizimsin artıq idi. Allah deyə ki, yerin xəzinələrim verirəm, göyn xəzinələrim verirəm, hər nəyi verirəm sənə, ya bu fəzilətdən birini verirəm, Ömər ibn-i deyir ki, o xəzinələrin hamısından bizə o bir dəna adbəsidir, yəni o fəzilət bəhsidir. Allah deyir, onun yedisi mi verib həzirətlərə? Sən gör, kimin Alican danışırsan? Gör, kimində Alican danışırsan? Bax, insan, insan, baya ehsan odur. Ehsan odur ki, Allah buna nə verib? Bu fəziləti verib. Ehsan odur ki, misələn, ələl-əslam gedirdi, quzunu, quyunu qazırdı, vəqf edirdi ki, heç kimi mülkiyyətinə keçirdə bilmə Ha? Yolla gəlib gedən neynəsin? Onun suyundan itsin. Amma insan bədbəxt gör neynədir? Quyu qazıb, suyun millətə, müsəlmana, qeyri-müsəlmana, yəhudiyə, məsihiyə, bütbərəstə ehsan eləyən kişinin balalarına suyu bağladılar müsəlmanlar. Görsən, indi yeri var, Allah ona zəlumən, zəhalə desin deməsin. Hər Allah ehsan odur. Lilləzinə, Əhsən o şəxslər ki, ehsan eləyirlər, Əl-Hüsna, Allah deyir, onlar üçün böyük ehsanlar var. Və ziyadətün, hələ o qədər yox, biraz da artığı var, tə on bərabər vardır. Vəla yərhəq vucuhəhum qətərun, vəla zillətün, özdə o qiyamətin məsələlərindən biri də insanın, vücudunda, insanın simasında zillət, zəlillicin və o qəmqüstənin bir uza verməkdir. Üzdədir, Allah taladır ki, qiyamətin günündə də, onların surətində, simasında nə zillət, nə də qəmqüstə əsər əlaməti də olmayacaq. Ülayk əshabıl cənnə. Onlar da kimdir? Beşt əhlidir, cəhənnət əhlidir. Çox yerdə Allah tala, bu sözünü dalayacağım bəzi ayələrdə, çoxlu ayələrdə deyir ki, və nə qəşəkdə yerdir. O keçən dəfə bir ayı oxuduğa ki, bu, kim belə eləsə, iman gətirsə, təqvalı olsa, salihəm eləsə, e, peyğəmbərlərlə, salihlərlə, ondan sonra e, siddiqlərlə, bunlarla, şühədalarla bir yerdə olar, ardından və həssünə, həvə həssünə, ulayikə, rəfiqə, gör nə gözəl dost tapıblar özləri üçün. Gör, nə güzəl yoldaşları var. Bax, belə yerdə də Allah talıq çox yerdir ki, nə gəşə şey yerdir, gör, behiş. Arxı belə, balı belə, suyu belə. Lan, hamısı bir tərəfə insan bilir ki, mən Allah istəyəndən oldum, gəldim, elədim. O, Allahın razılığı. Şagirdin, indi bilmirəm, kim nə tər şagird olub deyənmərəm, amma mən öz şagirdli orta məktəb təcrübəmdə də inanın Allaha, Mənə məllimin verdiyi qiymət önəmli döyürdü. Baxmayaraq ki, o verdiyi qiymətlə elə məllimin sənə münasibəti bilinirdi, bəzən. Amma alda halda yox, məllimin səndən acığı da gəlsə, qiyməti düz verirdi. Ona görə məllimin verdiyi qiymət çox önəmli döyürdü. Məllimin sənə nisbət narazı və razılığı nə idi? O əsas önəmli idi. Hələ bu bir dənə o 9 yaşında, 10 yaşında uşağın fikridir nisbət müəlliminə. Gör indi kamil və tam düşüncəli dərəkəli birdana insan gedə çıxa beişdə və bunu düşünə ki, mən Allahım, məni nə Allah məndən razıdır. Məni beişdə gətirdi, çıxartdı. O ar, bağladığı arxudu, südüdür, nə bilim hurudur, nə idi? Bunlar o hamsi ikinci dərəcəlidir. Maddi Mən birindən soruşdum ki, üstadlardan birindən, bu beyişdə bu neymətlərdən də, indi o bəzi xüsusi neymətlər vardır, onun istifadə forması dünyada kiçim Dedi, hacı, valla, əgər dünyada beişdə insan yadına düşsə ki, bu neymətdən dünyada belə istifadə edib, o yadına düşsə, o beişdəki zəhrimar olar onun boğazından, ürəyi bulanar, qusar, qaytarar. Orada ki, tamam ayrı şeydir ki, adamın zəhində də gəlməz. Allah da axırda da onu verir də. Axırda da onu verir. Allah Mühəmməd al-Mühəmməd xatırına bizi həqiqi dindarlardan qərar versin. Günahlarımıza qələmə əffi səksin. Bağışlamamış dünyadan əparmasın. Mühəmməd al-Mühəmməd xatırına dünya və axırətdə Qurandan əhl-i salmasın. Dünya və axırətdə ziyarət və şəfayətlərindən bir nəsib eləməsin mühəmməd alı mühəmməd xatırına islama kemək olanlara kemək olsun bizi bu yolda sabit qədəm eləsin Allah an verir, bir abruy, mühəmməd və bir ehtiram zəhra tamam müşkillərimizi xüsusən nəzərdə olan müşkillər və iltiması duy eləyənlərin dualarını tezizən qəbul eləsin inşallah müşkillərimizi həll eləsin inşallah bizi öz dininə xidmətçilərdən qərar versin dininin düşmənlərin məhvına abud eləsin İltimaz döyələnlərin dualarını qəbul eləsin <coughs> Allah <coughs> dinə kömək olanlara kömək olsun inşallah <coughs> Bizə rəhm eləməyənləri bizə müsəllət eləməsin inşallah Dinin düşmənlərin tezliyi cəməhlini abud eləsin inşallah Xəstələrə şəfaya acilini ayət eləsin Tamam müəmminlər xüsusən bu cəmdə eləşənlər halaldan bollu caruzu qismət eləsin inşallah Bərəkətli uzun ömür əta eləsin inşallah Allah talabı dünyanın fəsadından bizə tezləyəcə, nizat versin inşallah. Ağamız imam zamanın qəlbini azan edin bizdən raziyi, xoşnud eləsin. Onun elədiyi duaları bizim barəmizdə qəbul eləsin. Mühəmməd Ali Mühəmməd xatırına ağanın zuhurunu təzir eləsin. Bizi o ağanı tanı ibr-i qabunda şəhid olanlardan qərar versin. Səlavaz işləyir.